Karabanakoa kirola egiten ari direla izue, kaixo, guno hon? Haupa! E Ondo? Ondo? Ba, ba ikustera, gaur txandela zeterriga. Gusta zaitut, baina, etzaitut ba. sekulaula ikusiz, eh? Kirola egiten hasi behar alduzu ere. Nik kirola, e, ba, hileneitzen eman geisha, baina on ez daten dabe, ba, onagala, eta, eta danok eterriga, ba, ba, kotxa, ba, bere gustoku dauken eh, deportia, zesta ba. kirola zesate zuen budun zuen. Ba, no, ba izazazen digute, eh? Kirol gehiago inbarte gula... Oñe Sibili. Eso es un chandala poliñada, ¿eh? O la clásico, ¿eh? Bye. Ni le pizcate, tripí, guste, jate, pa pastilla, gaitxik, veña, bueno, vestige que eh, formandas bicho Estepan. ¿Qué pasa, ¿Qué penita? ¿Qué apa, sí, ¿no? apa, pa, chua. ¿Qué es un chandal? Bueno, su moderno agua, da, ¿A ¿eh? A chandala, chandala, mañe, veste, gaitxadala, llantzan, y chacuadala, ¿eh? ¿Y eso es ahí, de eso aeróbica, ola? Lantzan, gane, aeróbica, gautan, gautan, ahí Aralako txutxo, guztora, dantzan, dantzan, dantzan, apa peñita, apa, apa, haupa igan dekaris. <risa> ja. Hombre, Inatius. Ja, da, da na kekari, da, be, Zofen. eh, que eh, girola no itzeko egin gizu, zerri, zerri, jarri, jarri. Zuka za zutxana Su que es de su chandalijan, sí, ¿eh? Es de eh, golfeite como esto. Te, ah, golfeite en el de su su... Sí, va, vale, golfeana, golfeana, golfeana, ja, <laughs> ja, <hazos> ja, ja. Eta maldaki zu su golfean zuk. Golfean, eh, bai, golfean, golfean. Zendieki, haaa. Ja. Zendieki ki no kirola no ez zubean. Zendieki kirola, ardu, pizkibatean. Batetik bezu di botatatik, batxipatik, batxipatik. Txikitero utxasea zue. Ay, simpatika. Ay, olimpia, claro. orrekin. Eh, orrekin, olimpia de, da ingobalute horrekin. Horrekin, olimpia. Olimpia, golta, deni un trememz. Ui, ui, ui, ui. Beraz, Ignatius, golfa. Juan, jundak, ez eh, dakit zeiten du. Juan, zeiten Niri, nire deportie, eh, elite, elite skudar. Ai. Ba, kitu ze? Kitu ze? Tiroko narco. Ah, hori ala zurea. Bai. Akorta za, selan enbeña, akorta za robin jutiburu zingendu bai. leber. Ba, bai, bai, ba. bai. Ba, niri robin juturrega itxigustu da gaten, tiroko narco itxeneo alako. <risa> Baina, klaro, flecha barigalitxunata, ordu non eziote <risa> eina, entenitzezu. Baina niri tiroko narco. Fletxabarike eh? baina tirukona. Sepa bagesala esa da baina fletxagabe. Bai, bai fletxabarik arkuartu ta bota. Arkuabotats baina Juan, ez da la hola, eh. Tirukona arko. <laughs> Ko eta pues con arco, ta la mota mota mota. Erdera zelanda, Euskira zelanda, batuan. Eh, ez ta genola esango genuke, baina... Tiro... Gezi, gezi urtiketa, eh, baina gezi geziia edo eta horrelako zerbait esango genuk, eh. Gezia botatzen dalako ez arkua. Juan Juan da. Gezi... Gezia botatzen da. Hori ba, eh, deporte olimpiku da, hori, eh? Bai. N ni chiquitxene, daibilitxena, tirokon arko, eta hartzen eban da, geldi-galdine guen, da, nabotabida, nabotabida, nabotabida, da flekxi, eze guen arko bakarrik. <risas> bai, eta ba, nire deporte preferidu, izeda, tirokon tiro arko, arko kon tiro. <risas> bai, bai, bai, bai, bai. Ai, ai, ai, ai bai. bueno, momentuz. Bite! Oioi, kaixo. Este hagu, ba, utzi biare gupia minari itxe Uch uch uch uch ach ach Fide gustu kua rubia rubi rubi mm. sendo, sendo, gixanata anjula xianda hau pichu hau Dominiciske oh. iparraldean e, rubizale asko zaudete eh? Fiti uchuchiane bai bena faru di eh, eta dai chuberro laño la Baur dira nion, iru poru rubi, rubi, rubi, rubi, rubi, rubi. Au, au australiako, au egite dutemezala, holo, holo, holo! Uh, uh, Gourriak eiten dute, Fite! boamia mia! Au Aizu eta juta altzea, Dominitxine, ola, autobusetan eta oztaki kanporak eta berezia daudenean. Zerrubiz dale osona dituzu, eh? E, uri, e, besti kanalian, da, ola, e, e, telebiztaz eta fiteik. Ha, etxetik mugitu gabe, orduan. Ha, bo, kolpiak eta ikusi dituzu, da, hainitze e, e, hori e, e, e, korrika, e, e, alako lehige fiten, ola, izaitenia, e, apika, bi e, bilisten e, e, <laughs> I'm done to speak now <laughs> <laughs> yes, yeah, I always like show. I like football, football, football. Gal gal gal gal I like it. I like it, I like it. But I samba it. I samba I dirt. I I like it football. I ain't like real. I like it, I like it. Because uh, football is a uh, uh, foot basketball football basketball basketball, basketball, basketball uh, I like it I like it I like it a front or country oh it's good it's good I like it I like, um, it's a little bit expensive you uh, you can go there and you can uh, I don't say but I like it football yeah uh, of course of course GOLFA GOLFA GOLFA GOLFA GOLFA GOLFA GOLFA GOLFA Ixildu zaitxeze danaken bigu berba bitxu niniponana emendabil bere ejerzizuk eitxen Bai eta itxi eta olako gauzak egital ditu edo txikun edo Ai, kaixo niniponana Zure azer? Nik euskalta itxia Euskalta itxia egital daz? nik altzen dut ¡Pilota al mugimenduak! E ¡Eta angustia del geldi, geldi, geldi, geldi! ¡Eta holduano! ¡Escolta el ¡Bai! ¡Mancho, mancho! ¡Eiten dituz mugimenduak! ¡Mancho, mancho! ¡Pilota al Eta holduan euskal teltzea Eta holan. Ol, ol, ah, pelotari jotzera zenean bezala egitealdezu, atzetik aurrera. Zen, zen, holan zen, holan zen, eta alabatzen, azen, zaldelirak alabatzen. Bai, eta gero kontemplatzikoa. Patsiatzea, patsiatzea, patsiatzea. Mm. <gülüyor> eh, eh, baina gizena nire, e, e, e, e, au, da, nire. Zubaltaz dinean, Eusebio? Eh, eh, eskirma ganar, eh, titin, titin, titin, titin, titin, pilota? Azulo kolorau. Bai. Hazelo kolonau? Jo, apostar solo. <risa> Nik pilota, eh? Ya, ah, da, zuk apostu. Nik etxoa da zarten eh, pelotia. Jo, solo. Eh. Eta irabazialde zu sekula, edo beti galdu. Jo, no, apostar. A mi a, ni apostu, eto a mi jo eh, Bai, aposti... baina irabazialde zu apustutan. Eh, Zeo eh, ze irabazialde zu inoiz. Edo galdu gehiago. Apostar, apostar siempre para ganar. Oye, apuesto es porque tienes claro, la clarividencia zeta, gote, tienes, intuición clara de que vas a ganar Bestelane. Eche, eche, ya Me cabe decir, y decir. Es, por qué si es verdad, hartarako, eh. Xo xa behar dirala apostu eiteko. Xo xa, xo xa, xo xa, xo Me cabe leche, orion, ha apostu Hay que tener la clarividencia clara. Bueno, gaur beraz Kirola, Kirola, Karamanakoen. Arrejazotzen Yo con este en Leitza andau hau ¿Eh? Pero no se mía. Ah, se aquí. Se mía, se mía. Si me él me enseñó a levantar piedra en 1491, que le curramos tapico. Me cae, un yo, se me ha vueltas de baño, tapestí. Ya, lo de bichita. Icusi zaitu, Bercho Trampetan, no la, no la egiten -e de su, jasotzen de su. Trampa, trampa, me cae. es el de su egiten? Trampa. Horroga su narrior aquí. como en las apuestas. Cuando pierdes siempre dices que es trampa. Cago en leche, gorrión, trampa. Uy, uy, uy, rugbia Jaiz eta gierak eta edo ikasuma daren Po's madernua, <laughs> po'tua <laughs> la kotishicha. Ay ay, ay ay ay, Esteban. Ay ay ay. Ja bai, zurea futbolara. All, all the igandekari igandekarri, igandekarri, igandekarri, beti, betti, betti, betti. Ho raye. Es para da chanta, barna, da patio. Beraz igandean maiteko dituzu, es Jerry, always. Ja yeah, I like it. Igandearke, monde yakes, monde yakes. Monde yakes Eso, es ez eskezu que gustatzen monde, monde yaketa ya. los manos y los elunas, eh, pa pa. Aztelena getzeizkizu gustatzen adi. Gite! Zer dominitxine? Kamaleon. Bai. Ah, hemen dator. Kamaleon, kaixo. Biste, a mi me gusta el ajedre. Ah, bai, zure personalidadarekin bat dator. Bera, zuk txandalik ez da zujantzi behar kaleko erropakin. Jakemate, ezaten dana. Jakemate. Jakematea, gigitea. Jakemate, mate, mate, <risa> matematika, eh? alako paradigma simboliko, estrakotidiano bat. Horria ere ten... explikazio filosofica urkitu aldiozu? Nola baiteko matematikaren fibonatzi izango zen, eh, zenbaki simboliko, eta nola baiteko badago semiotika, simbiotiko bat, hermeneutiko ki, kirola eta ajedreza dena bat da. Gula Bai Adibidez zuk dioteztela kirola. Eh? Adibidez, futbolean nazi baino lehen entrenazaileak ze egiten du. Konsentratu. Ez pizarran idazten ah. du matematikokizinboliikoki futboltbolaria du jokularia non egon behar den. Ez hasi, sí. eta adibidez, argi dago Hangoikoa zein da. Maradona. Maradona? Maradona argentina, rabra. Fite, fite, eh, fite, fite. Eee, eh, eee, eh, eee, eee, eee. Uche, uh. eee, eee. Maradona tal, eitzia. Eztek, eztek, eztek, eztek. Bueno, bueno, bueno. Sisa, biche. <risa> <risa> Ni suel, berbetan. Suek, pentao. Nitirokon arcon banabil. Jota danoi hartu ta fungark go botako zut dan nag le chino tegli chi go zaria <risa> ah go go o yo yo no la sabe el señor <risa> emendi eh, el aster juliusun be ja gabona gixengo die <risa> bai gose ta <risa> reira <todira>, eh ho eh, goi xinibenzen ama steinibenzen ja gabona dana eh, lumino tekniko gupini ditar gischeta el ta gabona eta ta ya bimiente sortiarren urtin ga use la motendao dondino eh bimita 7ren <risa> Eta golfak eta golfak, eee! Zaitxe zartu innatioz, bale? Zu eta gasolini karudat horretxe, pizkat pareuen biko karabani, eh? Baiz, da. No? Ibiliga perrotzada baten leko batetik bestera, eta euskal harri ekur ekurrubasko daz, eta frenasuk asko, eta ordun orduan gasolini gehiagaztetan da, entendezu? Ordun para da. Ei, baina da torren urtinen ongo gaztabe, ez Bai, bai. Maradona ezango da. Maradona ez nahi <risa> badu. Hola, lesango zan, asta. Hori da, Maradona ez nahi badu, Jangoiko horrek nahi balimadu. Eskarrik asko. Ondo pasa oporrak, eh? Eta Itzuliante. Bai, eskarrik asko, Juan. Aio, miniche. Ayó, <risa> ah, Ignatius. chacho. Ahor Ignacio. Bai bai, Jerry. Ayos te panas cas. Oi, oh boy, oh, oh, Ignacio. Ayan ini banana. Fata-fata.